Розділ п'ятий, в якому йдеться про велике хвилювання, що сколихнула Москву через появу на січі Царевича та про нагальне посольство на Запорожжі. Звістка про Царевича швидко долетіла до гетьмана Івана Самойловича через його посланця Зуба, а від гетьмана до Москви. Ця новина вдарила царя Олексія Михайловича в самісіньке серце і так занепокоїла бояр, що вони забули про турків, які ось-ось мали вдертися в їхні кордони. Цар негайно відрядив Україну двох надійних послів – сотника московських стрільців Василія Ча Чадуєва та піддячного малоросійського приказу Сем'йона Щоголєва. Нехай під охороною десяткратних людей спершу їдуть до Гетьмана, візьмуть у нього провідників і мчать прямо на Січ, до Кошового Сірка. Від Москви до Батурина лежав сніг. А самі, як відомо, біжать удвічі швидше за кольосний повіз. І вже 21 грудня Чадує і Щогалів були у Самойловича. «І який царевич?» – визвірилися вони на Гетьмана. «І який Симеон Олексійович? Увесь світ знає, що благовірний государ Симеон помер ще малолітком і похований у присутності Вселенського патріарха Паїсія та всього його московського духовенства». Що там ці ваші запорожці знов баламутять? Гетьман Самойлович тільки руками розвів. Управи на них немає. Сотник Чадуєв і піддячний Щогалєв попросили дати їм військових товаришів для супроводу. Та добрих коней, бо далі саньми не поїдеш, далі снігу не було. У нас взагалі стояли теплі зими, подумав Самойлович, поки ви москалі. І тут москалі читати заважають. Так от, у нас взагалі стояли теплі зими, подумав Самойлович, поки ви москалі, не понаносили сюди холоду своїми лаптями. І він сказав майже зловтішно. «А вам не можна на січ?» «Кому? Нам?» Витріщилися на гетьмана посли. «Там зараз чума!» Остудив їх Самойлович. Чадує і Щогаляв розгубилися. «А як же? Як же туди прийшов цей самозванець? Чи він не боїться ні чуми, ні бога?» «Не знаю». Сказав гетьман. Знаю лиш лише те, що на Січі ще донедавна лютувала пошисть. І я навіть листів не приймав від запорожців, щоб не схопити заразу. Відрядив туди своїх людей. Посли похнюпили носи. Що ж робити? Самойлович теж похнюпився разом із ними. А потім спитав. А ви що хотіли? «Просити сірка, щоб він віддав вам царевича?» Чадуєв гостро бливнув на гетьмана і застеріг, аби той ніколи не смів величати самозванця царевича. «Це, щоб ти знав, ошуканець, безбожник і вор. Вони вже знають, що дурий світ прийшов із дону, що він під рукою розбійника з теньки разі начинив грабунки і душогубства». Тому його чекає та сама доля, що й головорі заразіна. А сірко мусить видати їм самозванця, якщо він не, кля... не клятопорушник. Адже ще торік присягав цареві на вірність, коли його величність відпустив Кошового з Сибіру. Цар помилував сірка, щоб той воював татари-турків, а не приймав у себе самозванців та ворохобників. А це вже не від сірка залежить, сказав Самойлович. Хіба ви не знаєте, що найважливіші справунки вирішує не Кошовий, а козацька рада. І як козаки постановлять, так воно і буде. Чадує від щогалів знову похнюпились, але швидко й оговталися. Може, з голотою ще легше домовитися, ніж за тим чортом сірком. Цар волів передати, що вже підписав указ, за яким запорожцям буде надіслано грошове жалування. Харчові припаси, сукна, ломові гармати та ядра до них. А також він прийшли на січ гармаша, котрий навчить козаків владувати нове озброєння, Тільки щоб вони... Запорожці вірно служили государеві та воювали з бусурменами, а не приймали в себе непевних людей. «Ну, на Січі є одне непорушне правило», – сказав Самойлович. «Туди приходить хто хоче, відходить коли хоче, і видавати приходьків там не заведено». Такий звичай, один для всіх. Посли надули щоки. Так чи інак, а без самозванця вони до Москви не поїдуть. Може, та пошість уже відступила? Міркував у голос гетьман. І якщо сірко зашов у січ, то вона либонь не страшна. Хоча то такий, що не боїться ні тюр... чуми, ні тюрми, ні п'яної куми. Але треба дочекатися моїх людей, що пішли на Запоріжжя. Ті скажуть. Посли, притулившись бородами одне до одного, пошушукалися і вирішили не сидіти в Батурині, а вирушати ближче до Січі, назустріч гетьманським віструнам. Бо їм дорога кожна хвилина. Гетьман не посмів перечити. І з почтом сам допровадив послів та московських ратників спершу до Гадяча, а звідти до козацького містечка Омельника, укріпленого земляною фортецею у нижній течії Псла. Тут вони заїхали до Омельниківського сотника Паливоди. Спитати – чи не було в нього гетьманських посланців, бо вони часто зупинялися у паливоди по дорозі на Січ і назад. Та замість своїх людей Самойлович неждано негадано застав тут значного запорожця Грицька Пелеха з товаришами. Вони саме полуднували борщем із карасями та потягували густі наливки, що їх у семи бутлях виставив на показ Сотник паливода. Від вишняку й Тернівки до Смородинівки і Берсенівки. Гультяї, аби хоч один підняв озаддя та вклонився гетьманові, як валить його чин. Але вони тільки й того, що поклали ложки і підвели свої капустяні голови. Лише сотник паливода чемно кивнув Самойловичу та незнайомцям. І попросив їх до столу. Але й Паливода недалеко відкотився від цих капустяних голів. Багетьман ніколи не міг угадати, до котрого полку належить омельниківська сотня. Учора вона була записана до Чигиринського, таке як «Ходила під Дорошенком». Сьогодні до Кременчуцького. А де опиниться завтра? Іншим разом Самойлович поїхав би далі. Але тут він багато чого міг довідатися. То сів з послами до столу. І почув гетьман три новини. Одну хорошу, другу погану, а третю таку собі. По-перше, чума відступила. Карантин на січі знято. Тепер туди вільно заходити, кому дуже треба. А ти давно звідти? Спитав Самойлович Пелеха. «Зучора. То, може, ти бачив там моїх посланців?» «Бачив. Чого ж би я їх не бачив?» «Чому вони затримуються?» Спитав Гетьман. «Ну, я ж казав». Пелех виловив дерев'яною ложкою з борщу карася. «Еге, я ж, здається, казав. Всім туди вільно заходити». Та не всім виходити. Як то не всім? А так, що посадили тих посланців до секвестру. Під арешт, значить. Під арешт? Моїх людей? Та хто посмів? От чого не знаю, того не знаю, сказав Пелех. Якщо посадили, то видно є тут якась підспітка. Самойлович не знав, що й думати. «А сірко де?» – ковтнув він повітря. «Кошовий?» – перепитав Пелих. Наче на січі було сім сірків. Він пішов на морські розливи турка бити. Цар вилів йому чинити промисли над бусурменами. Він і пішов, ще не спочивши після тягині. «То його немає в січі?» «Ну, виходить, нема?» якщо він на морських розливах. Тож, мабуть, брешуть, що сірко може бути там і там в один час. А той? Спитав гетьман. Який? Ну, цей, самозванець. Він же у вас? А, царевич! Государ Симеон Олексійович! У нас! З погордою сказав Пелех. Сірко... Йдучи на морські розливи, наказав шанувати його та берегти, як ока на лобі. Тут уже втрутилися Чадуєв і Щоголєв, заскигливши в один голос, що то не царевич, а брехун. Самозванець, пройди світ, проява і переступник. Грицько-пелех і розчервонілі від наливки військові товариші – Вражено подивилися на москвинців. «Ну, знаєте!» – крутнув головою пелих. «З такими балачками ви далеко дійдете. Краще вкусіть себе за язик і не показуйте на запорожжя носа. Вас там розірвать на шматки». «Розірвать і собакам викинуть!» – підтакнули військові товариші. Гетьман шпарко підвівся і подав знак послам. Пора. Сотник Паливода хотів було нагадати, що вони ще не їли, не пили, але не посмів. На дворі козаки з гетьманського почту, голодні та злі вже починали сікатися до московських ратних людей та, вгледівши Самойловича, попринишкали. Гетьман, щоб не гратися з вогнем, поклав єдиноправильний рішенець. Він зі своїм почтом повертається до Батурина. А вони, сотник Василій Чадуєв і піддячний Сем'йон Щогалєв, нехай паняють на містечко Келеберду, а звідти вже далі, на Запоріжжя. Він, Самойлович, дає їм надійного провідника, Карла Вишеньку. А згодом на січ ще подоспіє його генеральний Осаул Чернященко Чорний. Нумо, ворушимося, підігнав він карпо змахнувши нагайкою над своїм сірим коником. Ворушимося, панове, бо зимовий день куций, як зайчий хвіст. І справді, скільки там того дня на варвари. Пучка а ще як драна зима без снігу, а ще як туман, то його того білого дня, вважай, зовсім немає. Відразу вже за омельником впала така густа сіра мла, що якби не карповишенька, там би москвинам нам цицьки дала. Вони трималися його, як воші кожуха, не спускали очей з карповишеньки. Що правував конем попереду, розгортаючи їм дорогу в тумані, як у снігах. Та яка там дорога? Вони їхали навпростець полями й байраками, мочарами й кущами, і їхні коні то спотикалися на грудневому грудді, то зашпортувалися копитами у високій пожухлій траві. Туман густішав, ворушився дихав холодною сирістю і неспокоєм. Сотникові Чадуєву та піддячному Щоголєву вижалося, що в цьому мороці, окрім карпа-вишеньки та радних людей, поруч із ними, суне ще хтось невидимий і лихий. До того ж вони вкрай зголодніли, бо так і не підкріпилися в омельнику через дурні погрози так пини грицька пелиха. І тепер перед очима парував гарячий борщ із карасями, а в животах так скавчало, наче десь у тумані підвивали голодні вовки. Ще їх зсередині палила думка про самозванця. Ці лиходії ні-ні і з'являються в їхньому московському царстві, щоб посіяти смуту, незгоду та особицю між государем та боярами, а в підсумку – кров і суцільну розруху. Окаянна держава Московія держава -самозванка», – держава-самозванка. Разом подумали Чадуєв та щоголів, Злякано глянули один на одного і тут таки відвернулися, ховаючи очі в туман. Послам здалося, що в них на головах завили мертві соболі, з яких пошили їм шапки. Мороз пішов по шкірі Чадуєва і Щоголєва. Скільки ж їх було, цих ошуканців? Самих лже півдесятка. А ще ж являлися лже Федір, лже Петро, лже Івашка. Кожен приносив братовбивчу, батьковбивчу та синовбивчу війну. І ось тепер Симеон. Як цим перевертням спадає крамольна думка назвати себе царем? Сотник чадуїв і піддячний щоглів, власними персонами були на похороні малолітнього царевича Симеона Олексійовича. Він що, воскрес із мертвих? Насувалася каламутна ніч. Десь у темряві скавуліли голодні вовки, їм підвивали соболі. На головах Чадуєва і Щогалєва. Он же вони, сіроманці. Попереду в чорній імлі заблимали їхні очіці. Ратні люди вхопилися за мушкети. «Хух!» – полегшено зітхнув Карповишенька. «Здається, приїхали!» Попереду блимали два підсліпуваті віконця корчми що стояла на в'їзді до сотенного містечка Келеберди. Карповишенька сказав, що ця корчма із заїздом, де можна бути розмістити на ніч усих ратних московських людей. Та поки що нехай вони перет... перечасують біля плоту, поки він, Вишенька, разом із Чадуєвим та Щоголєвим роздивляться, що там і як. У трьох вони спішилися, припнули коней до плоту і зайшли всередину до корчми. Чималої хати, о двох віконцях, низкуватої стелі, зато такої довгої, що тут можна було розсадити всіх ратніх людей і ще двічі постільки ж. За одним столом у кутку сиділо троє козаків. І, пахкаючи люлечками, з цікавістю дивилися на зайшлих прибульців. Із люлечок та ще й з оселеців на поголених головах було видно, що це такі козаки, а не якісь чінці випиваки Хоч усі троє були задягнуті не в жупани чи кунтуші, а в чорні короткі ряси. Чадуєв, щоголів і Вишенька привітались. І сіли за сусідній стіл із почорнілою дубовою стільницею. І всі троє вп'ялися очима в корчмарку Ївгу, що стояла за шин На її вродливому личку застигла чудна усмішка. Івга скидалася на зозульку, яка ось-ось почне кувати. «То чого зволить вельможне панство?» – спитала вона, обволікаючи гарячим поглядом московських послів, бо вишеньку корчмарка знала як облупленого. Голодні посли сказали, щоб їм принесли все, чим багата корчма. Але Ївга не зрозуміла московської мови і подивилася на вишеньку. «Подай нам п'ять хлібів і дві риби», – попросив Карпо. Бо в нас на дворі ще ціла радна дружина топчеться біля плоту. Їв, війнувши на них запаскою, поклала на стіл п'ять підпалків і два в'ялені хребці. Та ні, сказав вишенька, ти не второпала. Неси чим більше всього, що маєш. Їга все второпала добре, але гралася з вишенькою, як і він з нею. Вона принесла солію з варенухою, поставила на стіл полумиски з квашеною капустою та огірками, з яшною кашею. Відтак подала солонину, свинячі вуха й хвости, печену курку, а галушки пообіцяла принести пізніше, бо ще валяться. Посли перехилили по чарупині і накинулися на їдло. Забувши про радних людей, котрі мерзли на дворі. Вишенька про них пам'ятав. Але хай, думав, померзнуть москвини, щоб не були такі розумні. Хай скажуть спасибі, що гетьманові козаки не всипали їм бубни ще в омельнику. І Вишенька, на відміну від Чадуєва і Щоголєва, їв не квапом, Поштиво час від часу визираючи поза Сулії, що там робить його Ївга. Коли сотники піддячний уплили все, що було за столом, а поверх того допхали кишку галушками із салом та витрусили з борід крихти на долоні, і повкидали до рота, ось тоді вони раптом відчули на собі мулькі погляди. Обоє повернули в той бік голови. І побачили три пари глузливих очей. Один з козаків, високо звівши здивовані брови, спитав. Чи це не ви будете ті московські посли, що їдуть на Січ? Ми разом відповіли чадуєві Щоголю. Їдете вклонитися Царевичу Симеонові Олексійовичу? Посли в один голос відповіли, що ніякий він не Симеон, не царевич, а самозванець, байстрюк і ошуканець. «Хм!» – здивовано гмикнув козачина. «А чи знаєте ви такого собі Максима Щербака?» «Не відаєм!» – сказали посли. «Як ні?» – не повірив козачина. А так, не відаєм і все тут. Та ж його знає все Запоріжжя, вся Україна по обидва береги Дніпра. А ми не ведь ми касатік із Москви, пояснили Чадуєв і Щогаляв. І Москва його знає, сказав козачина, бо він там сидів у тюрмі. Поки його викупив із неволі, гетьман Демко многогрішний який, правда, потім і сам загримів за заслання знамови бояр. «Дивно мені, що ви не знаєте Максима Щербака». Посли розгублено перезирнулися. «Може, вони щось забули?» «А по чому ми його повинні знати?» – спитали вони. «Бо це я!» – ткнув у себе пальцем козачина. Посли Розгубилися ще дужче. Тут один із трьох козаків, чорнорясників, так чхнув, що погас ганець, підвішений на стіні біля столу послів. «Бач, правда», – сказав Максим Щербат. «Як правда і те, що на січ прийшов щирий царевич, Симеон Олексійович. А ви, мабуть, глухі» якщо не чули, як уся Москва гомоніла про те, що замість царевича поховали іншого малюка. Глухі чи недочуваєте? Признавайтесь. Да, вроді би, нєт, відповів Чадуєв. То як же це так, що всі чули про поховання не тієї дитини, а ви ні? І я вон в тюрмі сидів, то й там усі знали, що замість Государевого синочка поховали якусь сиротину, а царевича заховала добра душа, бо його хотіли звести зі світу. Сотник Чадуєв і піддячний щоголів, засунувши пальці у бороди, тяжко замислилися. Щось таке краєм вуха нібито й чули, начебто покійний стряпчий Михайло Савостьйонов. Уже на смердному одрі зізнався на сповіді, що він врятував царевича, якого хотіла отруїти рідна матуся Марія Іллівна. Вирішила звести малого зі світу за те, що він зизнув по Микітрі її татуся і Люданиловича Милославського. «Хто знає, як воно там було?» – подумали Чадуєв і Щоголів. Багато таємниць пішло в могилу. Відколи цей світ? Але немає нічого гіршого за самозванців, цих прояв і дури світів, від яких усі біди на Московії. Тому царські посли сказали Максимові Щербаку, що ти, мовляв, знай і плити, що хочеш, а ми впевнені, що на Січ прийшов самозванець-засранець, і козаки повинні видати його цареві негайно. Максим Щербак зареготав. «Плюньте кожен сам собі в очі!» – сказав він. «А якщо ви на таке не здатні, то цвірніть слиною один одному на лоба і розітріть. А ще зашийте свої чорні роти дратвою чи замажте глиною, бо за такі балачки тебе, Василю, і тебе...» Семене, тицнув він пальцем по черзі, в Чадуєва і Щогалєва, повісять ще до того, як дійдете до чортомлика. Оте терілі від таких погроз сотники піддячний поглянули на ще двох козаків, що сиділи по обидва боки від Максима Щербака, аби переконатися, що з ними не жартують. Але ті, наче нічого не чули і не бачили. І я не я, і хата не моя. Той, що сидів праворуч, З велетенською круглою гирою замість голови, Витяг із пазухи синицю І тримав її на долоні, годуючи салом. А другий, у Чадуйва і Щоголєва, Очі полізли на лоба, Раптом узяв і ржаву підкову, що лежала перед ним у полумиску разом із квасолою, і почав її хрумати, як костогриз, кістку. «Кому сало, а кому й підкови смачні!» – облизався він. «На козацьке здоров'я і щастя!» Чадуєв і Щоголів не знали, що й думати, і що тут казати то не вірите, що то щирий царевич?» Максим Щербак раптом підвівся і вперся головою у стелю. Аж тиньк посипався послам на ковніри. «Ну, тоді ви не Василь і не Семен, ви Хома Марко. Хома не віруючий, і Марко проклятий. За вами пекло плаче, бо ви ніякі не посли». А двоєдушні самозванці засранці. Сотник чадуїв і піддячний щоголів від такого приниження зіщулилися і змаліли. Їх у житті ще ніхто так не ганьбив, як цей навіженець Максим Щербак. Вони потерпали, щоб не підвівся ще й той з головою, як гиря, із синицею у жмені. Бо як упреться довбешкою в стелю, то підніме її разом із корчмою. Або той гризун залізяча зараз дожиє підкову, і невідомо, що далі утне. Шукаючи рятівної думки і дивлячись, як гризун докінчує підкову, чадує щоглів, раптом згадали, що з ними приїхали ратні люди і десь там товчуться біля плоту голоні. Посли разом вийшли на двір і закликали ратників до корчми. Повернувшись, вони застигли в порозі. За тим столом, де сиділа трійця у рясах, нікого не було. – А гді це вони? – спитали посли у вишеньки. – Хто? – Ну, еті. – Максим Щербак і ще двоє. – Не знаю таких. Сказав Вишенька. Чадує і Щоглєв, на сулію, Побачили, що там лишилось на дні. Вишенька був п'яний, як чіп. За шинквасом поралася Євга. «А де вони? спитали в неї. «Хто?» «Максим Щербак і ті двоє». «Ви, пане Хомо, і ви, пане Марку». — Щось плутаєте, — сказала Євга. — Не знаю я ніякого щербака. — А хто ж та був? — Не знаю, хто це був. А варенуха таки зама кітрила ваші голови. До корчми посунули ратні люди. Штовхаючись і наступаючи одне одному на ноги, вони поспішали зайняти місця за столами. Чадуєв і Щоглєв запитали у ратних людей, чи вони нікого не бачили там на дворі, чи ніхто не виходив з корчми. Ратні люди, голодні та злі, як собаки, сказали, що бачили. Що? Коли вони принюхувалися до диму, що йшов із комена, бо хотіли вгадати, що готується на вечеру. Ото то й помітили, що щось вилетіло з димаря. Що? Чи то синиця, чи то куниця, чи може й хвоста та чортиця? Лише вранці, коли розсіявся туман, вони побачили, в якій чарівній місцині лежала калиберда. Сам Бог поклав її зі своєї долоні на золотий ріг, що з лівого берега заходив далеко в Дніпро поклав як коштовну козацьку перлину під ясним сонечком, під голубим небом, невиспаний і зачумлений карповишенька повів на своєму сірому конику московських послів та їхніх радних людей далі вниз по Дніпру. Повів спершу до сотенного містечка з милою назвою Кишенька, що тулилося до гирла Ворскли. Їхали мовчки. Сотник чадуєв та піддячний щоголів, похитуючись у сідлах, мов би дрімали після тривожної ночі. Насправді ж ніхто не дрімав. Учорашня вечеря в корчмі не йшла їм з думки. Посли досі не могли прийти до тями. Що то було? Сон? Не сон. Ява? Не ява. Химера та й годі. У заїзді всього вистачало для ночівлі. Євга за добру плату відпустила навіть вівса для коней. Але ніченька була ще та. Чадуєв чув, як Щоголєв говорив у вісні сам до себе. Щоголєв чув, як Бубанів Чадуєв. І так вони проговорили цілу ніч, щоб кожен чув один одного. Потаємних розмов чи домовлених послів, не було і не могло бути. Ратним людям того не годилося підслуховувати. Після варенухи вони так хропіли, що навіть коням закладало у вухах. Карпо-вишенька теж не міг їх підслухати, бо ночував не відде. Чадуєв підігнав свого жеребця, щоб порівнятися з вишенькою. Щоголів підоспів з другого боку, і вони спитали в провідника, де це він ночував, що його не було в заїзді. «Я?» – заклипав Вишенька чумними очима. «Ти?» «Я, панове, ночував у раю». Чадуєв з Щоголєвим здогадалися, на що не тякає Вишенька, але говорити про це посоромились. Пожувавши губами, Чадуєв сказав, що вся Келеберда схожа на рай. — Ще пак. вишенька озирнувся на містечко. До Келеберди сам Сірко доклав рук, а потім просив царя, щоб той відписав йому Келеберду. — Хіба, каже, я не заслужив за стільки перемог над мусульманами одненьке містечко? — А царь? — спитав Щоголєв. Цар був не проти, сказав Вишенька, подарував сіркові келеберду, а потім гетьман Самойлович таки зупинив той указ. Посли отетеряли, хіба гетьман може піти проти волі царя? Ну, виходить може, повісив Вишенька носа, наче келеберду відібрали у нього. Разом з Євгою. Чадуєві щоголів не йняли віри. Ніхто не може скасувати царський указ. От ви й побалакайте про це з царем, замовив слово за сірка вишенька. Ви ж його пасли. Скажіть, що так і так, не дав гетьман сіркові кеберду. Татари! враз закричав щоголів. Чадуєві всі ратні люди позривали з плечей мушкети і пищалі. На обрії спершу з'явилася чорна смужка, яка більшала і розросталася швидше за грозову хмару. Замить до них долинув глуки стукіт копит. На зустріч летів щонайменше чамбул кримчаків. Від такої несподіванки острахнулися коні й люди. Сьотник Чадуєв подав команду розгорнутись до бою. Вишенька засміявся. Не бійтеся, сказав він. Це не татари. А хто? Дикі коні, тарпани. Табун підбіг до них, сажнів за сорок. І всі побачили, що низенькі мишасті коні. Без вершників. Тарпани ж, навпаки, угледівши, що попереду не вільний табун, а загнузданий, звернули вбік, і навскоси помчали далі в поле. Москви, не перевівши дух, закинули за плечі мушкети й пищалі. Присоромлені, вони довго їхали мовчки. Тут і там з насиджених місць зривалися сугаки. Лисиці, зайці та дикі свині. Одного разу дорогу їм перейшла дика кішка з китастими вухами. Вона подивилася на послів жовто гарячими очима, мовляв, Ну що, їдете? Їдьте, їдьте, вас уже ждуть. Чадуєв спитав у вишеньки, чого Самойлович в'ївся на сірка. «Хіба ви не знаєте?» – здивувався Вишенька. «Козаки хотіли мати за гетьмана сірка, а не поповича. То ви замовите за кошового слово перед царем? Той, мабуть, і не знає, що гетьман не дав йому келеберду». Посли сказали, що все залежатиме від того, як сірко поведеться із самозванцем. Поки що він не туди пряде. Попереду засвітилося широке річкове плесо. Вор скла, сказав вишенька, кишенька вже недалеко. Вор, наше слово, подумали Чадує вищого. Усе тут наше і більше нічиї. Та замість того, щоб сказати спасибі. Ці козаки постійно чимось невдоволені. І якщо Сірко не видасть вам самозванця, то не матиме келеберди? Чогось дуже пікся за Сірка м'якосердий вишенька, чадуєв витяг із кишені давно скручену долю. Оце ти бачив? Вишенька поцікавився, що вони робитимуть далі якщо запорожці замість Серевича покажуть їм те саме. Посли сказали, що тоді прийде військо ратних людей, і самозванця заберуть силою, а січ спалять і розвіють за вітром. «Насипите собі на хвіст солі», – подумав Вишенька. Попереду вигулькнуло сотенне містечко Кишенька. Що тулилося однією щокою до ворскли, а другою наслухало, хто там їде чи йде зі степу. Заходило сюди чимало всілякого подорожнього люду, насамперед до Шинку. Хоч стояв він не на в'їзді в містечко, як у Келеберді, а далі навпроти церкви. Може, тому й звався Шинком, а не Корчмою. Тут уже видно з усього, було весело. Біля конов'язі топталося чимало припнутих коней, а з комина на вшитій очеретом покрівлі курів такий дим, що з ним могла вилетіти не тільки синиця, куниця чи хвоста та чортиця, а й ціле відьомське кишло.